un subiect foarte, foarte interesant din domeniul imobiliar în această dimineață, casa în care locuiesc versus casa în care investesc, pentru că nu e așa atunci când vine vorba despre proprietăți imobiliare, avem cam două posibilități. Să achiziționăm o casă în care să locuim sau să achiziționăm ca o investiție și să o închiriem pentru a ne aduce un oarecare profit. Viziunea despre cele două case este complet diferită și dacă nu o facem așa, la un moment dat o să plătim prețul acestui lucru în bani sau în diverse neplăceri. Pentru a discuta acest aspect alături de mine, domnul Octavian Bădescu, antreprenor, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Bădescu, cât de diferit este atunci când alegem o casă în care să locuim și una de investiție? Sincer, aș zice că n ar trebui să fie chiar atât de diferit. De ce? Pentru că casa în care locuim poate, să, adică trebuie privită și ca o investiție, pentru că ulterior s-ar putea să trebuiască să o, fie să o vinzi, fie să o închiriezi, și atunci trebuie gândită ca atare. Pe trebuie lângă să faptul, gândești un exit din start. Posibil. Poate da. mi se ivește o, o variantă, oportunitate mai bună de locuire, sau da. am o oarecare schimbare în viață, mă mut în altă țară, mă mut în alt oraș, îmi cresc veniturile și mă mut într-o locuință mai. Da, bună. Pe personal eu le privesc ca pe investiții în care, sigur că eu sunt chiriași, dacă vreți, într-un fel, da? Sunt chiriași în propria casă și atunci o gândesc din această perspectivă și aici foarte interesant concept mă uit odată chiar când vorbim de investiție sunt două lucruri la care ne uităm odată ne uităm pe uh, randament investițional nu? cât ne aduce versus prețul plătit și aici pot să compar chiar cu cât aș plăti eu nu? dacă aș locui dacă aș utiliza o astfel de casă și atunci văd să zicem aș plăti 2000 de euro, e un nivel de casă de 2000 de euro și dacă din prețul de, locuire, de, știu eu, de achiziție mie îmi rezultă că practic pe lună mă costă doar 1.500 de euro sau 1.000 de euro, deja e o uh, achiziție bună, nu? Pentru da, că folosesc vă, azi, o valoare aici, pe care, la care aș avea acces prin închiriere doar la 2.000 de euro, o folosesc la 1.000 de euro și după aceea ne uităm la uh, posibilitatea de apreciere a doua componentă că există două investiții, una pentru apreciere, alta pentru randament și sigur că sau combinație între ele două. Și mă uit și la potențialul de apreciere al proprietății din prisma locației, în primul rând. Deci chiar atunci când ne luăm o casă pentru locuire, e bine să ne uităm și dacă este o investiție bună, pentru că la un moment dat am putea să o închiriem sau am putea să o revindem. Deci foarte, foarte importantă această precizare Să nu plecăm neapărat cu niște chestiuni emoționale La drum sau doar emoționale Între criteriile noastre da. Ce criterii au oamenii de regulă Când își aleg locuința de locuit? În general e emoțională Trebuie să le placă Și asta nu e neapărat rău până la urmă Că dacă îți place există posibilitatea De a le place și altora și implicit E o oportunitate bună de investiție, dar se uită la prețul de achiziție și la locație, în primul rând. Sigur că în plan secund se mai uită la, știu eu, starea ei tehnică. În România contează mai mult că e nouă decât știu eu, alte aspecte. Adică nou este un pic supra licitat. Ca la mașini. Da, în momentul în care eu e de nouă, teoretic, are un premium, da. Și se mai uita la modalitățile de transport, acum, din ce în ce mai mult, capacitatea de a ajunge la mijloace de transport în comun rapid sau de a parca sau de a merge cu mașina spre servicii într-un timp cât mai scurt. Vedeam un afiș la una vizia într-un cartier din asta cu câteva blocuri rezidențiale închiriez loc de parcare 80 de euro pe lună da. mult puțin sunt, în București sunt 8 mașini pe loc de parcare în zona, știu în spațiilor publice, dacă vreți deci cererea este foarte mare 80 de euro Sigur, poate să pară aparent mult, dar după ce împărțim la 30 de zile și ajungem la cam. un euro jumate, nu? Sau ori 2 da, euro, da, da. 2 euro și ceva deci sub 10 lei și pe zi. dacă împart și la câte ore folosesc, ajung la un leu pe oră, cam asta e. Cam deci asta sub asta n-ai ce să aștepți în afară de, de la statul român cadou. E, da. Da, mai ales dacă este un loc de parcare construit, ca, și, ca să construiești locuri costă de parcare. Costă mai mult să construiești, pentru că mie locuri mi s-a mi părut da. mi că pe metru pătrat cumva e mult, nu știu. Adică am văzut că se da. vinde cu 10.000 de euro un loc de parcare la un apartament care, nu știu, costă 50. sau... Uh, în subteran. Da da. da, da. Nu este mult, pentru că un loc de parcare îți ocupă orientativ uh, cât, cam... 6 metri. Nu, nu, nu, nu chiar mai mult. Ca, probabil chiar 10, 80 10 metri, sigur că trebuie să-și ușile în lateral și după aceea ok, dar mai sunt spațiile comune, că eu ies din locul ăla de parcare, trebuie să întorc mașina, trebuie să am, am un culoare, am mai multe culoare, am, deci, deci probabil că ai, ai la... 20 de metri pătrați construiți, cel puțin, ok, n-ai finisaje, deci măcar la un 300 de euro pe metru păta, tot ar trebui să pun dacă nu cumva, pentru că e în subteran m-a mai mult să construiesc în subteran decât în suplateran, în mod sigur deci poate că e 300-400 de euro, chiar dacă n-am finisaje, 300-400 de euro ori, așa, am 8000 de euro și, ori, el, da. așa, de euro, nu? și dacă îl vând, trebuie să l vând cu cel puțin 10.000, deci nu, nu e mult Întorcându-ne la cum calculăm cât am plătit pe chirie uh, în tu aminte lo da. locație versus cât ne costă La ce pe ar trebui să ne raportăm? În ce sens? În sensul în care îmi împart costul pe locuință, nu știu îl împart la posibilitatea că eu poate o cumpăr cu banii jos, atunci da. sau poate o cumpăr pe credit ipotecar pe 30 de ani. Raportez la ăia 30 de ani ratele? Uh, nu, no, ci și la valoarea de revânzare după 30 de ani Deci teoretic am o, un apartament de 100 de mii, să zicem că îl cumpăr cu banii jos sau cu, da, dacă -aș pune, nu, -aș, nu aș da banii pe el, probabil că i aș pune la bancă și aș obține o dobândă în următorii 20 de ani, deci deja cumva mă duc la 120.000 de mii, teoretic, nu? că nu îi țin la bancă și optez să i bag în apartament, 120.000 și după aceea, peste 20 de ani, cam la cât cred eu că o să, să vândă acel apartament, Uh, ai o depreciere, nu? care scade prețul, pe de altă parte e posibil ca uh, aprecierea în zona respectivă să fie superioară deprecierii dată de uzură și putem prezuma că l-am vinde poate la 150.000, dau un exemplu nu? Uh, mai e și inflația uh, de luat în calcul, dar chiar dacă l-aș vinde la mai puțin hai să luăm cazul mai simplu, îl vând la 80.000 l-am folosit versus cei 120.000 de acum m-a costat 40.000 de euro, nu? Orientativ. Împart la 20 de ani. 40.000 de euro la 20 de ani înseamnă 2.000 de euro pe an, orientativ. 180 de euro pe lună. Păi dacă aș închiria casa în care stau... Cât m-ar costa? Cât m-ar costa? Sigur că cât mai am. putea să Da, mai am libertatea de în mișcare, în momentul în care am un, o închiriere, adică dacă aș putea să închiriez casa respectivă cu 180 pe lună, în mod sigur aș merge pe închiriere. Ne vom întoarce la discuția noastră. Aș vrea să începem să prezentăm și proprietăți și o să prezentăm o primă proprietate din Piața Victoriei. Am luat trei proprietăți scumpe acum. Okay, am luat trei okay. vile interesante. Haideți să vedem despre, despre ce este vorba. Asta din Piața Victoriei este o vilă pe la scărcat Argiul uh, foarte de pe la 1900 cu un potențial foarte bun de închiriere pentru bănci, sendii de bănci sau pentru case de mode pentru că practic poate să fie și un fel de showroom este oarecum vis-a-vis -vis de acel hotel de restaurantul chinezesc de Minerva pe catargeu și este la prețul de 1 milion și jumătate, tocmai a intrat în portofoliu, astăzi este prima zi a ei de listare. Este închiriabilă undeva în jurul valorii de 7000 de euro plus minus, deci ai un randament investițional 6%, 7 euro plus un potențial de apreciere pentru că locația este foarte bună. Este stradal, e la bulevard, e foarte frumoasă și pe afară e renovată, vedeți pe interior e o stare foarte bună e o proprietate frumoasă pentru un milion și jumătate de euro are vreo 400 de metri pătrați util și poate avea multiple, multiple utilizări parter, are demisol parter mansardă, etaj cu scară interioară o proprietate realmente deosebită cum se construiau la începutul secolului. Nici nu pot să o calculez pe valoare de Asta e mansarda. Uh, pentru că uh, nu se mai fac astfel de clădiri. Dacă am fi avut uh, poate ori în film, ori în poze cu exteriorul, s-ar fi uh, văzut în uh... Proprietatea poate fi și închiriabilă sau este doar de vânzare? Este și închiriabilă, da. Este închiriabilă. Am uh, scos-o acum la un preț foarte bun în jur de 7.000 de euro este închiriabilă sub 20 de euro pe metru pătrat pentru acest tip de proprietăți nu erau deloc ce înălțime are? iată, iată și, și de afară exterior, da. exteriorul însă avem intrări separate intrarea este intrarea principală pentru parter, etaj, și mansardă însă există și o scară secundară vedeți? ce să mai spunem, e foarte frumoasă, are și o curte, pot intra 3-4 mașini acolo. Scuze. Acum vă sună cineva ca să cumpere această proprietate de 1 milion și jumătate, dacă este un cumpărător, vă lasă, să luați, nu puteți să ratați un astfel de deal de 1 milion și jumătate. Da. Vă întrebam de înălțime, pentru că aceste clădiri vechi au înălțime mai mare de regulă decât construcțiile astea mai noi. Și de regulă, așa cum spuneți dumneavoastră, da. în imobiliare contează foarte mult metri cub, nu doar metri pătrați. Da. Deci are și, și asta înălțime? Are cam 10-12 metri, metri, pentru că sunt camere înalte fiecare cameră are vreo 4 metri și dacă ai 2 etaje plus mansată... Deci 4 mansată. metri pe etaj, asta voiam da, să văd cam, da, cum, da, cam cum e față da, de apartamentele de bloc care sunt pe la 2 metri da. și ceva bune sau ceva da. de genul ăștia 280, 260, 3 da, în urmare cazuri. O proprietate ultra centrală. Asta e o altă vilă foarte frumoasă, tot pe la 1920, în perioada interbelică construită, renovată complet, are peste 500 de metri închiriabili, utili, este situată pe Thomas Mazaric numărul 4, e o proprietate foarte frumoasă, zona Maria Roseti Universitatea Maria Roseti e disponibilă acum la închiriere pentru circa 6.000 de euro sigur că poate fi închiriată și cu deci are uh, subsol uh, cu lumină naturală și în alt adică deci un, amenajat, demisol, da, un demisol parter, scară interioară etaj Plus o mansardă care are de și asemenea și intrare separată. Mansarda neapărat? poate fi închiriată separat la 1000 de euro peste 100 de metri, cred că cu 100-150 de metri pentru o firmă sau chiar pentru locuire, pentru că avem baie și bucătărie pe fiecare nivel. E o proprietate, vedeți, și dumneavoastră foarte, foarte frumoasă, atât la interior cât și la exterior. Ce Pretabilă pentru case de avocatură, eu, pentru eu policlinici. Sunt, eu sunt obsedat înălțime, cu înălțime. Da, 3, 4 metri, cel puțin, 4-5 metri, dacă vedeți, și ferestrele sunt foarte înalte. Asta e mansarda. Nu mai e mansarda, nu e că nu ajungi la. Adică e un. E un etaj mansardat, tot cu o înălțime de 3-4 metri. Ca și mijloace de transport, ce e prin zonă? Cât de Acolo e universitate, e destul de dificil. Ai metroul de la Universitate, metr metroul de la Romana. Dar după aceea, ori ai 5 minute pe jos, ori accesezi cu mașina. Și sigur, mai sunt mijloace de transport în comun, piața Roset e la 5 minute. Orientativ. Deci nu e mijloc de transport în comun, în fața vilei, dar nici nu e neapărat nevoie. Din nou, pretabilă, v-am spus, case de modă, societăți de avocatură, firme de investiții, sedii chiar de, de bănci sau societăți de, știu eu, cu, care își doresc un sediu reprezentativ. Bucătărie și la mansarda. Aceasta este proprietatea foarte frumoasă. Este scoasă acum la, și la vânzare la 1.200.000. Ați urcat mai sus în zona de real estate. Până acum aveați aproape de 1.000.000. Acum nu, avem deja toate ați proprietățile. Să acum, da, am, cea mai scumpă proprietate pe care o avem la vânzare e asta de milion jumate de pe Catargiu. Asta e la 1 200 și acum o să vă arăt o altă proprietate de data asta pur rezidențială de milion în imediata vecinătate a Bucureștiului. Dacă avem și film pe ea, ar fi foarte util. E o proprietate de vreo 6 700 de metri pătrați cu un teren foarte mare, peste 1000, într-un cartier rezidențial în cea mai închis de 18 vile în cea mai bună zonă rezidențială din proximitatea Bucureștiului și când zic proximitate vorbesc de 10-20 de kilometri de București aici suntem la 15 km, suntem în zona chitila Mogoșaia, avem pădurea mogoșaia, avem acces către șoseaua de centură, avem intrare în București prin Chitila, intrare în București prin în avem lacul, avem palatul Mogoșaia, este o zonă realmente Deosebită. Cea mai bună, cu accent rezidențial din București, pentru că dacă ne uităm în vecinătăți, avem Otopeni unde e mult comercial și industrial. La fel, dacă ne ducem către vest, către autostrada București-Pitești, avem și acolo preponderent comercial. Aici este pur rezidențial, vedeți, sunt numai case, regim de înălțime parter plus 1-2, nu sunt blocuri înalte. Aici proprietatea e filmată cu drona. E o proprietate foarte bună realmente luxoasă, probabil cea mai luxoasă de pe zona tira Mogoșea și este la un milion de euro este sub valoarea de înlocuire. Nu este un preț mic dar este sub valoarea de înlocuire. Dacă vedeți ce are casa în ea cu sauna și cu uh, sala de forță și cu um, și un mobilier deosebit în măsura în care uh, comparatorul ar dori să îl uh, păstreze, poate fi o discuție, și asta, pentru că se potrivește, a fost făcut pe comandă în Italia, de o foarte bună calitate. Ai intimitate în, din mai multe perspective, are și o zonă de piscină. Odată intimitatea faptului că curtea este mare. Piscina este interioară sau exterior? Exterior, exterior. În sauna e interioară. Uh, dar uh, ai și intimitatea faptului și siguranța faptului că e într-un cartier rezidențial. Am observat că lumea prețuiește destul de puțin în preț faptul că ai un cartier rezidențial cu o pază umană, cu porți închise, adică practic uh, șansele de a primi vizite nedorite uh, sunt uh, reduse. Acolo avem și, bineînțeles, la nivelul ăsta de proprietate și șemineu, bucătărie. Uh, tot ce, tot ce vrei. Practic, din nou, înălțime, amplitudine pe <gângă> înălțimea camerelor 3-4 metri, plus în zona de living avem o înălțime chiar până la nivelul etajului 2, care e un, e un pic retras și, at și atunci se vede până, până sus. E o proprietate foarte frumoasă, după cum se poate bine și observa în fotografii. Pui. Accentuez pe zona Chitila-Mogoșoia, care repet, cea mai bună zonă rezidențială din proximitate a proximitatea Bucureștiului mai ales dacă ne uităm și de posibilitatea de acces către nord. Cine pot fi uh, cumpărătorii unor astfel de proprietăți? Persoane și fizice? Persoane juridice? Aici persoane fizice. Ea e scoasă și la închiriere e un preț foarte bun la închiriere pentru că cererea pe închiriere în uh, proximitatea Bucureștiului pentru proprietăți de lux este relativ redusă, asta e adevărul, pentru că cine ar închiria aici, doar ambasadori care doresc să stea în afara Bucureștiului sau manageri de companii vorbim de proprietate de da. 3500, 4500 de euro, sub 5000 de euro, dar oricum ca să plătești o chirie de peste uh, 3000 la această casă 3500 de euro uh, trebuie să ai un buget în general sau să-ți plătească compania și să fii la un nivel managerial care îți permite salarii peste 10.000 de euro. Deci numai general manageri. La fel, cumpărătorii sunt general manager sau antreprenori, cei care apreciază în general calitatea și și-o și permit. Se vede și din fotografie frumusețea proprietății. Uh, garaje, locuri de parcare tot, tot ce vrei. băncile și astfel de proprietăți la achiziție, poți da. să le și prin credit, dacă ai da. niște venituri proprietatea aceasta a fost susțin. construită în urmă cu 10 ani, probabil 12 ani e foarte bine făcută probabil costul ei a depășit un milion de euro între noi fie vorba, că îi cunosc istoricul e într-un cartier în care locuiesc și eu și atunci o știu foarte bine Uh, finanțează sigur, fac o evaluare și finanțează totul e să ai capacitatea de rambursare în împrumutului. dar în general uh, cumpărătorii vin și cu o componentă destul de mare de cash în astfel de tranzacții, nu prea merg cu credit la bancă credit la bancă se merge mai mult la proprietății pe rezidențial sub 500.000 de euro și în general în zona asta, 50-100% Multe da, regret. ok, foarte mult, dar cam acolo se, se opresc la peste 500 de mii, însă e o casă care își va păstra valoare. Nu știu cât se mai poate aprecia, nu știu dacă va depăși un milion jumate vreodată. Vedeți zona Chitila Măgoșea uitați-vă ce frumusețe lac, pădure, ce vrei mai mult? Palatul Mogoșaia, lac, pădure, acces către nordul păi orașului, palatul vă dacă se poate să da, știți vă spun de pe acum, eu mi-am propus la un moment dat asta, am un palat, da. un șato. Uitați, uitați, și, palatul Și, și, o, și, o, și o, să, o să vin la dumneavoastră să mi-l uh, găsiți uh, da, sau da, să da, mi-l... Uh... Să-l amenajez. Da. Exact, exact. Uh, mai există zona Mogoșaia și Chitila s-a dezvoltat foarte mult. E un parc dendrologic acolo, E un parc după Palatul Mogoșaia, care a fost amenajat plus cu excepția orelor de dimineață între 7 jumate și 9 să spunem sau seara între 5 și 6 în care ajungi cam în faci mai mult de jumătate de oră între jumătate de oră o oră până în centru în rest accesul este foarte bun eu fac și 20 de minute până în centru acesta este cartierul rezidențial deci trebuie să ai în vedere și ansamblul în care face parte o astfel de proprietate. Pentru că spunem casa în care locuiesc versus casa în care investesc. Dacă da. din capul locului am în vedere o investiție, nu să locuiesc, cum vis-a-vis cum, -vis de zonă de strategia de investiție, astfel încât să fie mai ușor de găsit chiriași? Sau... Poate o să vorbim săptămâna viitoare chiar despre zonele cele mai bune de investit. Nu doar în București, ci chiar în România sau la nivel mondial. Însă ne uităm la proprietăți mai mici, în general, pentru că sunt mai ușor de închiriat și mai ușor de lichidizat proprietățile mari în general lumea și le cumpără pentru că locuiesc în ele și atunci găsești mai greu chiriași pentru ele. Însă, apartamentele mici, gărțoniere, două camere, trei deci dacă camere... dacă ai un milion de dolari și vrei să-l investești, un milion de euro, dacă deci să o de proprietate de lux, mai bine cumperi câte zece, Dacă 20, nu vrei să stai în ea, da, aici la investiție, mai degrabă dai 3500 chiria, chiria pentru că beneficiezi de o calitate net superioară prețului plătit. Dar sunt oameni care doresc să își cumpere și să locuiescă în casa lor. Pe, în casa lor dar la nivel de investiții sincer vorbind e un segment de închiriere 300-500 de euro ca să nu ne ducem de pe zona de cartiere și cu știu un cartiere marginașe unde poți să găsești mai ieftin dar ca să ai și lichiditate și potențial de apreciere a proprietății și știu mai puțină bătaie de cap raportat la chiria lunară e bine să te orientezi pe proprietăți odată segmentul 300-500 de euro și după aceea poate chiar către 1000 de euro, deja de la 1000 de euro în sus devin lucrurile mai complicate, de la 1500 în sus devin și mai complicate. Deci, probabil, între 300 și 700, 650-700, cu o mediană pe la 500 de euro, cred că Cam asta, plus minus, cam asta e proprietatea care trebuie căutată la închiriere e. și după aceea te uiți în prețul de achiziție, trebuie să fie probabil sub 100.000 de euro ca să ai un randament investițional la o astfel de chirie, un randament foarte bun și după aceea locația care trebuie să aibă cerere pentru chiriași permanente și de aia ne uităm la centru și nord din perspectiva asta cu precădere centru unde ai și prețul de achiziție mai mic decât în nord și atunci ai randament și ai și potențial foarte mare de apreciere a valorii proprietății sunt absolut sigur că nu o să găsești în 5 ani de zile, nu mai găsești nimic sub 100 de, de euro în centru București. Ai zis un paradoc, de ce este mai ieftin în centru decât în nord? Pentru că sunt locuințe mai vechi? Da, pentru că sunt locuințe mai vechi și în general, comparatorul român prețuiește locația un pic mai puțin decât comparatorul din vest și o dar Doar o însă trafic, din ce în ce o începe, o mai mult. O exact. o începe prețuiască. și frețască da. Și au fost proprietățile vechi, au fost foarte mult demonizate cu această teamă de, cu tremur, de și așa și mai departe în bună măsură nefondată sau mult prea puțin fondată în raport cu discountul la care se este oferit Până ați văzut o că de am făcut națională acum o super pregătire că vine dezastru da, da, din când în când să le băgăm omilor în cap așa, exact că vine de și faptul că nu sunt creditabile multe dintre ele, cele care au fost expertizate au fost introduse în diverse uh, s-au pus diverse etichete de gamă de risc risc 1, risc 2 plus teama de cutremur indusă oamenilor, asta a făcut ca prețurile acestor proprietăți să nu crească extrem de mult, însă cunoscătorii le achiziționează, iar acum deja în aceste proprietăți, ponderea proprietar investitor versus cumpărătorul care, nu cumpărătorul, ci locuitorul anterior din imobil, cel care stă de 10-20-30 de ani, care am îmbătrânit în el, s-a egalizat Ușor se va duce către investitori și în momentul în care ei devin majoritari într-o clădire vor și investi mai mult în ea, gândiți-vă că pot să o renoveze pe afară, nu mai zic de consolidări sau așa mai departe și prețul plătit pentru o astfel de investiție exterioară și eventual dublată de consolidări dacă e cazul sau măcar expertizări care de foarte multe ori au scos la lumină faptul că bulinele s-au pus mai puțin fondat, uitați-vă și la cazul teatrului Notara și așa mai departe, care la reexpertizare s-a scos bulina de pe el și nu e singurul caz, deci aceste proprietăți dacă ei în calcul locația ei în calcul prețul de achiziție în calcul căutarea pe închiriere fără îndoială că sunt încă la o foarte devalorizate în în, la un discount foarte mare în raport cu uh, valoarea lor. Acum, dacă și pe valoare de înlocuire, dacă ar fi, dar n am unde să construiesc, că nu mai există terenuri libere în centru, dar dacă prin absurd ar exista un teren liber și aș construi ceva pe același regim de înălțime, că atenție aici, că nu poți să construiești 10 etaje sau 30 de etaje, da? pe același regim de înălțime, atunci aș ajunge la un preț de uh, vânzare de. 3000 de euro cel puțin iar în cazul nostru vorbim de prețul la jumătate Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile aduse domnule Bădescu Trecem mai departe cu noutăți despre programul Startup Nation pentru că sunt foarte multe noutăți este noua ediție 2018 și alături de noi este Petru Luhan consultant în fonduri europene care ne va da toate informațiile. dar după ce Domnul Felix Pătreșcanu, unul dintre cei mai celebri antreprenori din România, ne spune ce, cine este de fapt în clasa de mijloc și ce reprezintă clasa de mijloc, cei care își permite astfel de proprietăți pe care ni le-a prezentat domnul Octavian Bădescu astăzi. Clasa de mijloc pentru societate, nu numai românească, pentru toate societățile, e foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere și e importantă pentru că duce în derizoriu extremele, ceea ce e foarte important pentru societate. Am putea spune că o dezvoltare a acestei clase de mijloc face ca echilibrul unei societăți să fie perfect, până la urmă, și să tindă către lucruri cu foarte multă plus valoare. Uh, aruncând în terizoriu toate extremele acestea, de stânga, de dreapta, nu poate decât aduce beneficii societății. <fie> Trebuie să recunoaștem că suntem într-o criză de amploare a forței de muncă România, criză care, în opinia mea, nu și-a atins maximul. Și că această criză a pornit datorită politicului din România Dar nu numai Și noi, antreprenorii, suntem vinovați pentru acest lucru Pentru că atunci când forța de muncă am avut-o la dispoziția noastră La discreție, ca să spun așa Poate că n-am știut să ne o atragem întotdeauna Trebuie să găsim soluții Dacă am trecut foarte bine printr-o criză economică cel puțin în compania noastră, criza forței de muncă ne creează mari probleme și atunci trebuie să găsim soluții, trebuie să ne găsim, în primul rând, să ne ținem oamenii aproape, ce existenți și să facem în așa fel ca societatea românească să nu mai fie o sperietoare pentru acești oameni care părăsesc, din păcate, România. România Astăzi este ziua banilor sub orice formă. Am început de la ora 8 dimineața Vorbim despre mani Reiki, o uh, tehnică prin care să atragem prosperitatea în viața noastră. Uh, am vorbit despre investiții în real estate. Iată, acum vorbim despre bani de la guvern sau bani din fonduri europene. Alături de mine, Petru Luhan, consultant pe fonduri europene și fost europarlamentar. Bună dimineața, Petru! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! S-a lansat în consultare publică Startup Nation 2018 18, cu multe, multe noutăți, a stăgnit multe valori. Care e perspectiva ta? Da, într-adevăr, este o nouă șansă pentru toți cei care vor să devină antreprenori, indiferent cât de mic sau de mare este. Este o grilă de evaluare, zic eu, foarte fer și realistă, bună în ceea ce privește domeniile de activitate acoperite. Se poate spune că orice domeniu de activitate își găsește corespondent în Startup Nations programul care finanțează 200.000 de ron cu 0% cofinanțare de buzunarul propriu, însă au încercat să diferențieze prin punctajul pe care îl acordă regiunile. Și anume au introdus un criteriu care spune că județele care au mai mult de 4 IMM-uri pe suta de locuitori primesc 5 puncte mai puțin. Adică, practic... 5 puncte pot conta foarte mult în Sunt Nu sunt sub nivelul mării Pot conta oarecum în evaluarea finală Și ca să-și dea telespectatorii seama despre ce vorbim Referitor la cele 5 puncte care pot sau nu face diferența Anul trecut, de exemplu, s-au depus 26.000 de proiecte Din care s-au finanțat 8.700 8.300 cu 100 de puncte și 400 și ceva de proiecte cu 95 de puncte. Atenție! Acum s-a restructurat grila de evaluare, nu înseamnă că anul acesta va fi la fel. Vom avea proiecte care vor intra și cu 85 de puncte și cu 90 de puncte. Nu mai zic cele cu 95 și cu 100 de puncte, sigur vor intra. Dar, haideți să spunem telespectatorilor mai întâi pentru ce pot lua bani. Dacă vrei să-ți faci o simplă platformă online, pentru vânzări sau pentru promovare, este eligibilă. Dacă vrei să uh, vinzi uh, fursecuri la colți de stradă, dacă vrei să faci un restaurant, dacă vrei să furnizezi fursecuri la hotelurile care nu au o bucătărie proprie, dacă vrei să faci rochițe și să le vinzi, dacă vrei să uh, faci în domeniul IT orice, fie că o firmă de mentenanță IT, dacă vrei să faci în domeniul serviciilor activități economice, Chiar și consultanță pe fonduri europene, consultanță în management, consultanță pe achiziții publice, consultanță pe, nu știu, structuri sau de re renovare, construcții, chiar și serviciile medicale. Vrei să-ți cumperi un scaun de stomatolog? Există scaune de la 15, 17, 18.000 de euro în sus, până la 55, 80 de de euro, un scaun de stomatolog. Sau dacă vrei să faci, nu știu, o plăcintărie Vrei să vinzi piesii auto Vrei să faci un loc de joacă pentru copii Sunt toate activități eligibile în cadrul programului Startup Nations Care în 2 până la 3 săptămâni se va lansa Urmează aproximativ 30 de zile perioadă de depunere proiecte Deci în 3 săptămâni trebuie să înființăm fie deja? Sau să o avem înființată? Ce fel de Foarte fiind? bună întrebare. Actualul ghid acceptă orice firmă înființată după 31 ianuarie 2017. De ce a hotărât guvernul asta? Pentru că vrea și ce acele firme care au fost înființate pentru a se depune proiecte anul trecut, unele au depus, unele nu, unele au fost respinse, să aibă șansa să se depună a doua oară cu aceeași firmă. Nu se dorește închiderea unor firme, deschiderea altora. Adică nu se dorește să cauzezi cheltuieli suplimentare și nenecesare unui timp... potențial beneficiar care după noua okay. grele s-ar putea încadra și obține cei 44 Contează 43, de Contează datele contabile pe care le are pe 2017? Adică să ia în calcul profit, angajat? Nu, și mai nu mai din fericire nu, pentru că e clar că acea firmă nu a avut nicio activitate, a fost creată uh, extra pentru acest scop. Și foarte probabil majoritatea dintre cei care au înființat aceste firme Nu au avut bani sau nu au avut timp să inițieze o activitate economică Și nu au cum să fie pe plus Și poate chiar dacă iniția o activitate economică într-un așa timp scurt Nu numai decât era o garanție că ajungeai pe plus Deci această condiție nu există Dar bineînțeles că, trebuie, că sunt elegibile și firmele care se înființează săptămâna asta și săptămâna viitoare vor să depună cu. El. Deci, stimați mai este respectator care doriți să aveți șansa de a primi 200.000 de lei de la guvern săptămâna asta și cealaltă, fuguța la Registrul Comerțului, să înființați firma pe niște caenuri bine alese despre care ne va spune domnul Luhan. Exact. Atenție, atenție mare atunci când înființați firma. Acționarul majoritar Nu are voie să mai fi funcționat Pe acel cod CAEN minim un an înainte De înființarea acestei companii Pot autorizat la autorizat la Comerțul Pentru că comercii. așa în lista aceea de caen Avem 200 fiecare Am pus tot caen Da. Acolo. Cu alte cuvinte se urmărește și Se spun așa un caracter de inovație Cu acest program Și nu se dorește Doar o finanțare a activității Actuale pe o nouă firmă Da? Eu, de exemplu, am o firmă de consultanță pe fonduri europene Aș putea să-mi deschid o altă firmă Tot pe consultanță pe fonduri europene Cu același cod ca în 7022 Și să iau 43.000 de euro Nu se poate acest lucru Aș putea să fac dacă îmi extind activitatea Să spunem că aș face Consultanță pe achiziții publice Consultanță în management internațional Adică ajut companii străine Printr-un one-stop-shop să pună un picior În economia românească Aș putea, poate, să fac consultanță IT, mentenanță IT, să mă angajez niște it dar acestea implică coduri CAEN diferite, pe care eu nu le-am avut active până acum. Cu alte cuvinte, pot să devin eligibil prin acel nou cod CAEN, chiar și eu care am făcut activități în trecut. Da, pentru că am început de la zonele geografice din București și sectorul ILFOV, putem obține punctaj încât să ne încadrăm? Încă o dată spun, nu știm în momentul de față câte proiecte se vor finanța cu ce punctaj, respectiv câte proiecte se vor depune care vor avea să spunem 95 și 100 de puncte dacă mă întrebați o părere personală eu cred că anul acesta se vor finanța inclusiv proiecte cu 85 de puncte și 90 de puncte, pentru că s-a restructurat atât de mult grila de evaluare și criteriile s-au reașezat, din punctul meu de vedere spre bine încât dă șanse la foarte multe o, o gamă vastă de coduri ca ei, dacă vreți. Și mai mult decât atât, din punct de vedere regional, într-adevăr, București IFOV-ar putea spune că este puțin dezavantajată de acel criteriu cu uh, minim 4, adică mai mult de 4 IMM-uri pe 100 de locuitori. Câte puncte va pierde la treabă? Cinci. Cinci. Da, deci deci... de la 95, maxim. Da, deci practic, da, dar nu e singurul județ, singurul județ Cluj, Singura regiune Comparat cu alte județe Care ar pierde acele 5 puncte Și mai avem în România Peste Mediu undeva la 17 județe Deci nu concurează, cu, nu concurează Adică nu e doar Bucureștiul cel Care va pierde cele 5 puncte Și atunci e logic că numărul proiectelor Depuse Cu 5 puncte pierdute Va crește da? Deci nu vor mai fi atât de multe proiecte cu 100 de puncte. Nu vor da vală toți să-și facă firme în zonele defavorizate. Da, dar să spunem un lucru. De exemplu, pentru producție primești 30 de puncte, pentru servicii primești 30 de puncte, pentru industrie creative acum s-a scăzut punctajul, deci ai 25 de puncte, apoi ai pentru acest criteriu de număr de IMM-uri 5 puncte dacă ești într-un județ cu 4 întreprinderi pe 4 memeor, uri pardon, pe suta de locuitori, dacă ești peste, pierzi punctele astea, dacă ești sub, le câștigi. Apoi mai ai 10 puncte pentru un angajat, îți mai dau 5 puncte dacă mai angajezi un om și acesta provine dintr-o zonă defavorizată, când zic zonă defavorizată, mă refer la zonă favorizată social, fie este șomer, fie a terminat studiile după 2012. Deci este absolvent, cum ar veni nou pe piața muncii, da? Cu o oarecare lipsă de experiență profesională. Și acest lucru, precum vedeți, este punctat în acest ghid. Iată, ă, ai pierdut cinci puncte la ă, criteriul zonă dezvoltată, dar le poți câștiga angajând un singur om în plus. Adică poți compensa... Da! Pentru că tu vei angaja trei oameni în loc de doi, și deja l-ai ajuns pe altul, altul din într-o zonă de favorizare. Asta este foarte, foarte tare. Eu nu știam că pot, pot să compensez cumva pe principiul vostru comunicant. comunicante. scade de undeva ori de undeva. Nu, da, de de deci să angajați poți. Să angajezi oamenii în plus și da. ei puntași în plus. Ei, ei doi oameni sau trei oameni în loc de unu și automat ai făcut încă 15 puncte. Cel care nu angajează niciunul, sau, mă rog, unul trebuie să-l angajezi, ia doar 10 puncte, tu pentru că îl angajezi 1 plus 1 defavorizat, defavorizat însemnând, repet, din punct de vedere social, nu din punct de vedere al regiunii geografice, automat ai recuperat cele 5 puncte. Și de aceea spun că nu trebuie să... Am auzit zvonuri prin piață, wow, dar cei din București nu prea au șanse. Nu e așa. Cei din București, foarte probabil, în comparație cu cei din alte județe, cu un număr de MMR-uri mai mic de 4% de locuitori, trebuie să angajeze un om în plus. Dar șansele sunt egale. Am văzut un criteriu și că dacă ai o firmă care a fost în insolvență, în faliment, nu ești eligibil. Așa este. Deci dacă nici o firmă... De principiu pentru fondurile europene, nu doar pentru Startup Nation. Banii sunt pentru investiții și pentru inovații. Banii nu sunt pentru a scoate pe cineva din insolvențe, nu sunt pentru a scoate pe cineva din dificultate sau pentru a plăti der la stat sau la furnizori. Nu, dar dacă ai dat faliment cu o firmă cu 5 ani, nu mai poți să aplici pentru... Dacă firma respectivă a ieșit din uh, faliment, a fost uh, re-înregistrată uh, și la comerț și la fisc, Poți să aplici, da, dacă nu, e, dar dacă e de acum cu 5 nu, ani nu, nu mai re, este eligibilă... Nu, nu mă refer la firma aceea, domnul Han. Mă refer la situația în care eu, ca antreprenor, da. am avut 10 firme. Da. Una am dat faliment. Da. Și mai am 9. Da. Dacă pe ultima, înființată în 2018, vreau să aplic pentru acest program sunt eligibil? Că se înțelegi din acel ghid că dacă ai dat vreodată faliment în viața ta nu mai ești eligibil. Nu, nu, doamne ferește, cine a spus așa ceva? Așa se deduce din acele criterii publicate. Nu, nu, nu. Eu, repet, singurul lucru este că eu trebuie să-mi aleg alt cod ca dar care să fie unui inovativ pe care eu să nu mai fi funcționat vreodată. Dar, repet, nu vorbim despre imposibilitatea de a înființa o firmă nouă și de a aplica pe Startup Nation, dacă eu acum 5 ani, 10 ani am avut o firmă cu care am intrat în faliment. Nu. Încă o dată nu. Deci oricine poate să aplice, ținând cont de aceste condiții de eligibilitate și de grila de evaluare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste noutăți, așadar, stimați-te de, astima, de Iată, mai avem două, trei săptămâni în care putem să ne înființăm firme, dacă nu le avem deja înființate, din 2017 sau 2018 și să aplicăm pentru a primi 200.000 de lei de la guvern cu cofinanțare zero. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară când vom vorbi tot despre bani, mai precis despre psihologia banilor.